اَوَا بِسْمِ اللہ الرحمن الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ النُّعْمَانِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدَيْهِ كِتَابَانِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَى وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ زن عالمان دا په تمثیل وانے عم حمل کی سی مثال لے تمثیل بس اس لکن نبی علیہ السلام دا سویل چلک دائی اور رجسٹری او پا دیکی او دا بل رجسٹری اور دیکی دا تمثیل لے زین قول دا دیں که دا حقیقتن کتابانو خاتونو کاغذونو رجسٹری بی حقیقتن خدا دا عالم غیب او د عالم مثال رجسٹری دی عالم غیب او د عالم مثال رجسٹری دی او پا عالم مشاہد کی دا عالم غیب احساس کا ولدہ درچا کار نرے په دې عالم مشاہده کې د عالم غیب احساس کول دا د هر څاګنره دا, دا, دا عالم غیب رجستري او د عالم غیب لیکلو یینې نو دومره غل رجستر حضرت آدم علیه السلام نواله تر انسان ابو کم انسانان جنت تطلو والی اغه به ګيلي ګيلي سره د نمونه نه خپل aran نمونه کبيله مستقيل پتا دغه به ګيلي کلي او بیا د ريجستروم دا سيوي چې کير دو ذخياته نمونه لکلي سره د پلارانو او دار سره ادا چې کمندنو او کولا لیش نبی علیہ السلام دا سے پلاس کی نیولی دی و دا سے کم دے دا علی او دا علی مصال لی کلی اس وقتی دا نکی گی لگا یوم مرکات کے طول دنیا را جمع کڑی یہ دے کے وہی ارادتو چیخن تھا کہ تپی اور دے کے وہی طول دنیا را وار سب کیوی ها ڈس تے کس بلا کے بلا چیزو نا راج نو ساڑ دا اشکال کی جیمنا چھلا پا دیلک کاغاز که دا دوم را شیسا لارادل او دو مدام چې چھے او محال کے فرق تے دا مستباد دی خو محال نید فقال نبی علیہ السلام فرمائل ا ته درو نما ها ځانل کتابان تاسو په پدوره چې دا د رېجستري کې ستړي کول نامو ته الله یا رسول الله موږ ته پته نشته الله ان تاسو نه مگر چې ته را ته خبر را کیني بیا ورته پته ولګي چرچارته را تنوي ویلې نو موږ ته پته نشته الله ان تاسو خبره نه مگر دا چې ته مونږه خبر کی فقال للذين نبي الاسلام او الا يبارك فقال للذي قال او ضرب بحره قام القران کی ابن ارب ابن العربي ذکر گئی وی قال وزرب بحر لفظ ذ قال و لفظ ضرب بحر دن دایوس سمندرے پڑی رمانوبا کالا <تصال> تایسو لغتو کتابونا گو رئی اندھا قول وڑی ری مانیوی سلیچ بدلیگی نو بسمانہ بدلیگی قالا فیہ اعتراض دے قالا عليه افتراض در روغی پیوائل قالا علیہ قالا منہو نقل لے چلاغنہ سوکو نقلو کو داسی و مختلفو قالا لہو اشار ایلیهی قال له سیلا بدلیگی نو معنی چی کم دنو بدلیگی فی قالت له العینان قالت له العینانی سمعن وطاعتن وحضرتن کدرر لما یسقبی وقالت له العینانی سمعن وطاعتن فستر بیو تیشارو پراچمن اللی وَحَدْرَةً قَدْ دُرِّ لَمَّا يُثَقَّوِي مَدَا قَالَ فُو اشاره فُو مَانَ رَزِي فَقَالَ لِلَّذِي اشاره اُقْرَا غِيَوْتَ اَغْيَوْتَ سُقْرَ اشاره اُقْرَ یا فَقَالَ لِلَّذِي وِي وِلْ فَبَارَدَ قَالَ فِي حَقِّ اللَّذِي دَا لَمِ حَقِّيَ اے قران کریم کی ہوئی قال الذين كفروا لو كان للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا الہی واذا لم يصدقوا فسوف يقولون هذا قديم هو كافرون بوارد المؤمنان کہ لو كان خيرا ما سبقونا الہی اودانه چې هغه مخاطب او هغه ته وي حق یې را خبره وکړه وکړه وایذا تدلا علیما یاتنا باینات قال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين خير مقاما واسانا نديا هدا لاند فيه حق به ما راځي حقیا یان دان رجنی دا دا دا مخول د لاگیرني مخاطب دی فقال لل الذي ويوي ببارارت د غله ج کې چې في دنا چې د نب سلام خطر رته او خلاس ک د السلام سلام هذا کتاب من رب العالمين دا چې کمنو کتاب د رب العالمين في ي اسمما او عا الجنا په ک نوونه د جان او نمونه دې پلاړه نوی وقایلی موخه خانادار نو قبول نمونه دې انا مستقل پتا مستقل پتا هغه بکيده سوم اوج میرا الاخرین بیا ټوټل شوی دې په اخر د دې کې اخر کې ټوټل شوی دې چې دا دومره افراد داسې ಜನ مطلب فل سټاف په لګي دې نفلا ازاد فیهم ولان قصر منهم ابدا نشی زیادت کی او وزینا اور نشی کمی ذل وزیكی چاری همو کمی وزیادت پاگی کی نرازی دا آنگا دے آ تقدیری مبرم چی کم دے کاغی کی خلاف راشی دا خو تغییر فیلم نچا کردے نا اللہ رب العزت کردے فلا یزاد فیھم ولا ينقص منهم ابدا بیا اشاره کړه مباردہ و چې وګسلاص کيو دا رجستر ده رب د مخلوقات ظرفنا پدې کې نمونه ده زخیان ندی دا غید افاران نمونه قبېلونه نمونه بیا ټوټل شی دی په اخر د دې کې فلا یزاد فیھم ولا ينقص منهم زیات کیږي نن دې فقال صابو ففي ملامل مظهر کې ښقالار چې اوبه موږ دلته عمل سره کوو فقال صابو نبي عليه السلام ملګرو وه ففي ملامل يا رسول الله انکان كان امرن قد فرغا من هو kada خبردا سيوي چې دې نه فراغت شي نبی عمل ته ضرورت سره نبي عليه السلام سديدو صدیدو و قاربو تاسو اتباع کوئی او بلتنیز دیشهی صدیدو یا مانا صدیدو بالکل نیغ روانی بشریت باننی داس مکمل سیده چلی دلنشیخ و قاربو دنیز دیکت کوشی شکی داس لگه سو فیصد برابر تاسو چلی دلنشی و حد تلو ساد تزدید او زه سودا دې زېکد کوشش وکړې دې دلته چې دې زېکد کوشش بس ځماتو دې زګي دم سد دې دو تاسو عمل او کې بشريت باندې عمل بشريت دانه دې چې د خلق نجودا شاء او بالکل خلوت اختیار کا چا سر اختلات مکه وقاریو یو بلتهشيشي یو بلته ندشي ې عامل لاسی دي چېد پته پ معیت کې لږي چې سړ پرې اخلاقو کې تکم نهنو رادنشي په خلقو کې رادن نه شي بیا پته لږي چې دسنګه اخلاق ې اخلاقی سنگری رو سو پتہ لگی نو دیر عملون اجتماعیت سر تعلق لری لے انسان تکمیل چی دے دا پا اخلاق ہو دا پا اخلاق ہو دے او دا اخلاقو اخلاق پتہ حل لگی چه ستا مزاحم موجود شی ستا مزاحم سی شی موجود شی نو پتہ لگی چه ستا مزاحم موجود ندے یا طول مرسا موافق خبره کی دیر دغت ان کے داخل آقو پتا نہ لگی تو انش ہوئی شستا مزاہم موجود نای انتا خلوت کی ناستی او یا مزاہم نشتا پا خلوت کی نی جلوت کی اور ٹھول چی کمدنو شستا موافق خبر کی دیگے چی کمدنو اس نے کی کی یا ستار اخلاق کو پتہ نہ لگی رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ قول لے خالد الناس ولیکنظروا الله تکلیم دینکم خالد الناس اختلاط کی زفر کو سرا ولیکنظروا الله تکلیم دینکم و دوم راوری کہ دین زہ مین اختلاط ضروری ہے نواقاریو یو بلتنیز دیشه تدیو جنا خال <سؤال> شیخ سمند دل <سؤال> حلالی فرمائی چه دا سه امتیازی وضع قطع جوڑا ول یو علم نرا امتیازی وضع و قطع جوڑا ول او دا وامو ناس دی نه با غینا چه کمنو بالکل جو دا کدل دا خلق دا فائده نه محرومه کولی خلق د فائده نه سه کولی محرومه کولی چه خپل ملاقات گراند کی او وضع و قطع دان لجوره کی امتیازاتی چو غیو چو بیو چه اصطاب و خلقو کی مکمل امتیازی نبیات چه کمدنستان سو فائده نیشی خسته وصد قاربو وصد سب دیدو ده غم خادای کی شریکی بازار کې شریکی گا خود شریعت خلاف مکا ہوگا صدیدو پس شریعت نیخ چلے گا درہم مطلب دائی صدیدو تاسو پہ شریعت برابر شیع نیخ شیع وقاریو او تاسو نور امیز دیکیو یعنی نور لدعوت ورگی نور لچکندن دعوت ورگی وقارب فا ناس ته ول جنہ مطلب چه مر ورته شو سات دی دعا قارب مطلب تاسو غفارا ظاهری سبب دي ها ظاهری سبب باندې څنګه منو شليږي ظاهري اعمال ظاهري سبب دي دنیا دار الاسوان دي تاو سے دنیا دار الاسباد دے نزا سبب نزی کمدنو و سبب استمال اولو کی تاشو خود مختار رہی فَإِنَّ صَعِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَ عَمِلَائِيَ عَمَلِن مطلب کہ ظاہیر کی وصڑے بدعملتان تخکاری خلقاتی سفک مگنا لیکن تا دا خاتمی پتا نستین شاید چاګه جناتی وی وان صاحب النار یختم له او دوزخی ظاهر دوزخی چره ري وسړي د قسم مکو چې دا نهکته او د دې څخه دمنو بچنه ترسګيږي زي او دادا سره څه دلوي دا سم مکو زه پتن سپتر لګید خاتمه صبا دارا وان صاحب النار یختم له به عمله و اينما لا يعمل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه بها النبي عليه السلام ذا لسنه اشاره ثم قال بيديه بها النبي عليه الصلاه والسلام فلا سنه اشاره فانا بذهما ما غيه ورول للقل اع ده تر كم نهنه چراغ لي كم نهنه اغه ذات اولیګل قال بیا او فرمایل فرغ ربكم من العبادت الا مکمل کړه زستا مکمل کړه زار افستاو فیصله د بندگانو ټول مکمل شې اجازه چني نبی کی الف امر ان فن مثلا نه دا چې ګری نبی مسلې کی او خلق نیو ایجادات کی دا مطلب جفف القلم بما هو الاق اندازی کم دنو فرغ ربکم من العباد او جفف القلم یو شئی ما امانو کن فرغ ربکم مکمل کری دی رفت ساسو چی کم دنو لبندگانو فیسلی مکمل کری دی فریقن فی الجنت و فریقن فی السواید یاوڑلو عن ابي خدامتان ابي هي ابي خدامه ابن یعمر يا عمر عن قال قال قلت رسول الله ما والي الرقبه اي پیغمبران ده ابو خدامت ابي هي لار ابي عمر ابن عمر عمر ابن لاردي صحابه او صحابي ده ما والي اذن ارائی تاروک روکن استرقیها و نتدعوان و دواء نتدعوابیها قدیشی ترسو کوئی دی دی خبرو بندی دی بی فکولا نکوئی کم نمائی کتاسفن نکوئی ارائی تاروک روکن استرقیها خبرک منگا تداسی و دواء ان تداوا بها او يا دواء يان چې مونږ یې کوو يا توقات نستقيها او پره یې سمنګ یې کوو <تصفيق> بندا د بیمارې د فیعید 파را یو روحاني علاج کوي مده دمونه وږي دم دروږي یو چې ګنده نو دم دروږي اپر اوانے پوئی گئے دم درو در ام چیدے بندہ ظاہری اصباب اس ورہ دعایان استعمال ای حاکیمی حیمی پیتک ایلو پیتک دوائی استعمال ای در ام چیدے بندہ پرہیز سکی پرہیز دا چی کمدنو لا کاستن با شی بو ب بدنې بيمارای کې رواني کې وي وروکان نست رقیه داسکاری دا دوا بها د اعمالی نیک اعمال کول او توقاتا نستقیا د گناهونو نه پرهیزي په اندازې بيمارای د دفیای د پاره د اړیکارو نه کوي زه صحابته پوسوگو صحابيش غندنو تاسوگو چې حال تار تارودمن قدر الله شيان دا دا الله رب لذد تقدير نه صدفقاي چې لا کلي کلي موږ لسلام بيماري ده او بیا موږ کو علاج کو پرهسو علاج کو مو اایه چې غندنو زري سر پایدا برابر او زیکه چې مون لایل د بیماری لیکل ده خبر وانه پوسه چې دا موندا بیماری د دوا یا نک او علاجونه کوه هده وسه پای دی دا هله سفايده نه کوي نبی رسول الله عجیب جواب ورکوه و ایتول سوای چې دا دوا یې لیکل ست خپل کړل ده دازل لیکل نه ده څه په دغه لمس کړی دا شی عمل نیس ته خراب لیدل نو تو ظاهری تدویر باندې پړې دنیا دار الاسباب ده نو دا اسباب استعمال دلون په تقدیر کې سره نیکلې دا اسباب ولې استعمال دنه څنګه په تقدیر کې نیکلې نو قال هي من قدار الله نبی رسول الله فرمایل چې استعمال چې کوم دینو هغداویا نو نافع دی یا نه نافع مده د هم په تقدیر کې دي کله ده تقدیر کل دي کله ده دا معلوم اشرا چې سید دم کول جایز دي دغه نو روکان نست رقیها چې کوم کې من راغلل دا دم نه د دم نه من راغلل دا هغه دمونه غیر شرعی دي غیر شرعی دمونه دي هغه چې کوم نه جایز نه دي چیا غرابای د جبینی او یا چې کومنه نو داسې دمو نه چیا ری الفاظ غلطي وکیلین او غیرایب کیه شنوری چې کوم الفاظ شریعی وي مول وظایف شریعت هغه سره استعمالول شي دم کول شي علی ممن قدر الله رواه احمد ترمذی او ابن ماجه وانا بیه را خرج رجا علینا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یورد نبی صلی اللہ علیہ وسلم راووتن وانا احنو نتنازعو فی القدر او منگا تقدیر کو مسئلہ کی انخطیو تقدیر مسئلہ کی یو بل سر منگا باسم باسم باسم قول انخطیو بکی نتنازعو فی القدر فغازیب حت تحمر راواتیو نبی رسلم غسوشو فردی چه مخی تکسر سو حتی که انما فقی افی وجنتی حب الرومان دار چه تکسر سو اکده نبی علیہ السلام پا اننگو مبارکو کی انار نچوڑشویوی انار فنننگی سمت تکسر شدو غسینہ فقالا نبیو غیل ابی حاضا اومرتم ابی حاضا ارسلتو حلیکم خواہ وذهال امرتم تر استره حکم شوه دی د دیو تاسو ته حکم شوه دی وذهال ارسلت اليكو فدي زرا لګل شرم چې دا چل تاسو کوئ انما هلاک من کان قبلکم شین تنازعو په هزا لم یقینا هلاک آګه چې ډېره اختلاف وکړه په دا سم مسأله کې په دا امر په دا امر تو علیکم اعظم تو علیکم الله تنازعو فيه قسم درته قوم خلکو می درته خبر درته لکوم چې الله تنازعو فيه شدې کی جنگ مکوې شدې کی اختلاف مکوې سوال انما هلاك انما ہسرده مثلا دهلاکت د سابقین سبب صرف داوځي په تفلیل کې اختلاف دهلاکت د سابقین او سبب اغلب تر په اختلاف داو حسیننه توجید نه انکار ده د پیغمبرانو نه انکار ده ناغی چه کمدنو پا تقدیر کی اختلاف کونو دیو جن احلاک شنده حسر سنگره یو جواب ده ده چلا انما دی تاکید دپار ده حسر لنه انما تاکید ده حسر لنه دوییم جوابداري چې حصر د بل جانب نه ده د اختلاف په تقدیر تنازوه په تقدیر دا سبب د هلاکت ته سبب د نجات نه ده په دین اړخ حصر نه ده چې د سبب صرف چې ګذره اختلاف په تقدیر دي بلکې اختلاف په تقدیر صرف سبب دا حلاکت سبب د نجات نا دے تو حاصر زیب الجانب نا دے جوی مشکال نا دے چه تنازو فی دا چه کم سبب د حلاکت ور یو باسی موږ مخ کی یو یو باسی لري دفع الفتنه چه سړیسه اتنه دفعه گئی او دو باسی کاوی لري دفع الفتنه چه فتنه دفعه کی ااجن باسی لابتغاء الفتنه دبار د فتنه د لټولو اولا نیم امنو اونده دویم باس لیپتی غایل فتنه چار دفار دلتا اولو دو فتنی وی او گمراہی دو خوراولو و دن تا آغا مراد دی دیو جنه تابیر پا تنازو سرکڑه ده قرآن مجید کیوئی لا تنازو فتب شدو و حل مینس کے تنازو چی دا دا سواب دا فشل لے او سواب دا ذہاب الریح تے دا اللہ قرصو سیما دا دونو او دا دینی حلاکت راولی حلاکت راولی چھے گلدار سے مسائلوں کی اختلافات شروشی د دې سره چې ګمنه نو خپل کې دلاوازه راځي او ديني روح ته کومنه فوخدان نه شاور الله رحم الله تعالی ذکر کوي دا نفس باس مباح سنره دا, دا تنازو دا تنازو او دا مبزید تحریف پی الدین تا تحریف پی الدین تا چه هر یو موقف بلدل جوڑا شی او غا غا خل موقف دینی ساوی بل خل موقف دینی ساوی نو خلق و باندین گرڈ ورد شی چه دین کھون او دا مبزید او تحریف پی الدین تا. نو اصل سبب د حلاکت تحریف پی الدین مين. تحریف پر دین چره واسل سبب ده هلاکت ته خبر بولی کنه دا یواز صرف تنازع مثلا نو دا مزید تحریف پر دین ته نبی علیہ السلام دې سخت تکرا اعظم تو علیکم اعظم تو علیکم الله تنازاوه فيه دا څه متشابهات چې دا غېلم زمونږ نه فشيری دا غې حقیقت تمونږ رسېږي غو نه په دې کې ټول هغه باسون داخلي باسون به کې داخلي چې داسې قسم باسون وي کله صفات الہی او کې باسون نہ کول فارې کې بغیر دو قران و سنت روش و تو دمار تو بارکی او سنت د روشدايه نه نو غاو مو تشابهات رسو کله چې ګندنو د مر غروسو حالات وارهږي با سن او بیا چې ګندنو پر زنیات باندې خپل استقامت بنا قول او هغه مستقل ده واجب ال اتباع او بل تزلیل تصفیق تکیر کول دا تنازو چی دا نو دا سبب دی دا حلاکت دا امت نو امت احلاکت ذریعا و نو نبیعنی سلام دیر اکلاکا کڑی دا دیر اپا کلاکا یو ای لی دی علم حضاراتو ل دیر سوچ پکار دی چه کلی او بیان که او کلی چه کمدنو دی یا بحث که نو دیگوری چه دا دین پا فائده تانیگی و که دین پا نقصان که دین پا نقصان تانیگی نوزان دیتی نو ساتی که ظاهری که دا دپڑای بی هم خدا اللہ پا نزده اوڑ دی خدا اللہ پا نزده اوڑ دی منگا اکثر باسونکو بیانونکو دا خفل مصلحات دپارا رضوان عليه الله تعالی ازہی کی ذکر کړی دی چې کله بیان واز دخپل مصلحت د پارسو او د مخاطبینو مصلحت پکې نه وي فدامات دا غداری و خیانت خاري دا غداری او خیانت ته چې زړه ژګمنو بیان کوم دخپل دفاع لپاره او زه بیان کوم خلق موتقید جوڑوم دا زان چه دا زمان موتقیدین شید زمان موتقیدین شید نو کدا زی توحید بیانو ما نو ام دا غید مصلحات دا پارخو نو بیانو دا خوز ادعو الاللہ نئیم اللہ, اللہ تنرابلم بلکه زان تنرابلم دا خوزان ترابللی نو دا بیانو نا فائدہ نکی دا نگی باسو نا آغه خپل مصالحات د باروي په زاره حق د بارا نوي اظهار حق د بارا نوي او نه او دلا داسه اور خپل موقب پری وي خپل موقب پری وي چې کله د حق نفس مناظرو ته حاجت نشته فلن ميا ق ابن قیم ذکر کردلی سوره الشورا آیات دلام دې ان الذین یجادلون فی آیات الله من بعد ما استجیب له حجتهم باهظه عند ربهم اردنا مکهات پنلا حجت بیننا و بینکم اردنا پنلی فیلی پانرا نبر آیات پن چه ان, الْحُجَجَ... اِنَّ الْحُجَجَ والدلالات قد ظهرت فلم يبقى الا الجدال چه دلالات قائم شو ار شو شو بده نه پس یو سړی چې کومنه ماصله نه مانی ما سره باسه غات فلم يبقى الا الجدال داو دا جدال فاتې نور سنی دی فاتې دا کومنه صرف جدال لې هدي د وجنا نه هدي ځانته مخې ته کول غواړي او د دې بیا شنو نه او ځه موکو نه ځان تاسو ال بکر دي په له هر خبرې ته سوچ وکړ دی چې دا زماده دین د خدمت ذریه ګرځي او کدا به زماده په دین کې ذرا قاوت ذریه ګرځي دا به او یو قرقاوټ پي خو سوچ وکړ دې او راغې نه پس او قدم موشه تاول وکړې اعظم تو علیکم اعظم تو علیکم قسم دلدر قوما قسم دلدر قوما یا واجب کوم پتا سبان نی او ضروری کوم پتا سبان دا خبره الله تنازعو فی چلی کتا سبان خلی ما دا سباسونہ مکہ ہوئی او سے دا باسونہ دیر لی دی خلد یزید بارکی شروع شکل کربلا بارکی امت پا کم تر اپروانی ہو اجتماعی خدمت چکم دا تول فتنی دستان راواتی لی دی دستان دا فتنی راواتی لی فتن راوزی نا دا کم زند راوزی دا دل راوزی چھر اسلام حاکمیت نشته و با دا چا اخوال اخو قدر او دا خدمت چې کم زندن ضروری ہو اولا هن نقضا الحکم اعظمتو علیکم اعظمتو علیکم اللہ تنازعو فیه تا تاسن خلیمہ پا راوي ترمذي اور ابنو ماجہ ترمذي نہ کلکڑے ابن ماجہ دہی نہ کلکڑے انمر بن شعیب بن ابي عن جده وصند بن انمر بن شعیب بن ابي عن جده وصند ترمذي کہو دا ابو الولیدہ پسند او ابن ماجہ کہ نا انمر بن شعیب بن ابي عن جده دے دا محرکت الارا سند دی تا صبح دا غکی وائی نخبہ کی روایت الابنا عنی دا مختلف مستقل قسم نی روایت الاساغر عنی الکابر او روایت الابنا عنی الاغبا شپلاران نکان روایت کی دا سندو نوی سندو نداسے لگا دا مشکات چی ختمی گی محل دا کم سند دے عنباز ابن حاکیم آنبی انجد دی عنباز آن ابن حاکیم آنبی انجد دی دام مستقل سند دے دائیو سند دے دا امتحانی موازی آوکے دے امتحانی موازی آوکے داس زیونہ پر چوک را دی شامر ابن شعب آنبی انجد دی ہی. دا دے سند دا ادم اس داق سوکتے جد اس داق او بیا چه کمدنو دے که زمیرونا چاہ چاہتا راجی جی او تدی صنات حکم سلے صنات حکم سلے انداز سوال راجی باقای دا ندی تا توجو پکاری چه تدی صنات چه کمدنو سلسلتن نصر صدا او دابی او جدیہی نچه کمدنو مراج سکتے زبیا بی اوگای